Hovori s guruem.hariboul, rade, rady, srdečně vítejte v našem programu Hovory s guruem ten náš báječní podcast, který je tak oblíbený. Podcast jogy, skvělá škola, univerzita, spirituálního způsobu života, kde odhalujeme všech tahle duchovní tajemství, systémy, potřebné nástroje a ostatní systémy, která pomůžou dosáhnout vyšší kvality života. Většího štěstí v našem vnitru a to je to, proč tady jsme, proč jsme tady na tom světě. Bejt šťastný kydaj! Alegrie, prostě jedním slovem, čisté spirituality. Tady je, kde čistíme naši mysl, naše srdce od všech nánosů každodenního života a od všech problémů a od všech věcí, které se nám dávají do naší cesty, všechny překážky. Tady to přeskakujeme, jak, jak žabka přeskakuje velký kámen. Dnešním tématem bude bleskový kurz. Uh, ohledně karmy a samskaras. Co to je karma? Co to jsou samskáry? Už jsme mluvili minulé o karmě a taky trošku jsem nastínil něco o nějaké samskáře, tak dnes to trochu prohloubíme. Ale ještě předtím vám chci, vám, vám chci poslat všem obětí. Já jsem s vámi Premaradžen Das z ashramu v Jižním Španělsku v Almerii. Zdravím, vás zdravím tady z Jihu a posívám spoustu sluníčka. A abyste nezapomněli jakékoliv připomínky, otázky mm, a ostatní teorie a všechno, co vám přijde na mysl, když posloucháte náš podcast, tak na ně čekáme, v našem formuláři můžete vyplnit a poslat nám ho nebo na e-mail, nebo na naší internetové stránce hovoryzgurujem.cz, můžete nás tam najít a můžete nám poslat všechny vaše připomínky. Jsme jedním velkým uchem. A teď jdeme ke kořenu problému Ke kořenu všemu problémů, co je kořen všech problémů v našem životě. To je ta nevidovanost, to je ten, to, s kterým se utkáváme každý den každý dnem. To je, jsou ty samskáry, to jsou ty zlozvyky a ty, jak se říká. Ty špatné návyky, které máme nejen ohledně našeho zdraví, kouření, jedení, sladkostí, masa nebo nějakých věcí, které víme, že nejsou dobrý pro nás, ale my je neustále konzumujeme a nevíme, jak se s tím utkat. Ale i, a to jsou ty nejzakořenější, to jsou ty mysli, ta naše mysl, to je velké mysterium, to je to tajemství života. Kdo umí a pozná svou mysl, ten porozuměl tajemství života. Je to tak, je to tak, je nejdůležitější ze všeho je poznat, kdo vlastně jsme, co tady děláme a kde jsme se tu vzali a co vlastně máme dělat, aby jsme dosáhli nějakého poznání ohledně jak kontrolovat náš život. A tam máme ten klíčový, klíčovou pozici naší mysle, naší mysli. Jak už se vám mluvil o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita je kniha, která má pět let z Indie a je to naše příručka, je to naše učebnice všech lidí, kteří hledají spiritualitu a kteří hledají kontrol jejich života. Protože nechceme se nechat kontrolovat, chceme kontrolovat my. Chceme být ty, kteří kontrolují náš život a řídit ho tak, jako kormidlo řídí loď. A když loď je řízená dobrým kapitánem, co se stane? Takže přijede do přístavu a tam všichni si odpočinou. Ale ten, kde neví, kam jde a nemá dobrého kapitána, představte si jednu loď bez kapitána. <laughs> to je ztracená. Ta se rozbije o útesy, ta se potopí, ta nedojede nikam. A ještě navíc, když nemáme mapu, tak co se stane, nedojedeme do přístavu, ale nedojedeme nikam. Když nemáme mapu, potřebujeme mapu, potřebujeme kompas, potřebujeme guru a potřebujeme hovořit s gurujem. A <laughs> proto jsem tady, abych vám pomohl na té velké plavbě, abyste dojeli do toho přístavu, tam kam nám náleží. A takže ta mysl, co o ní víme, tak v Sri Sri Bhagavad Gita nám pán Sri Sri Krishna popisuje všechno možné a nemožné o naší mysli. Naše mysl je nejlepší instrument, je to největší zbraň ve vesmíru. Můžeme s ní porazit i našeho největšího přítele a tím, je kdo my samotný... <laughs> Bohužel, anebo bohu dík, protože to nám pomáhá nás překonávat a překonáváme se každým dnem a tím postupujeme a stáváme se velkými lidmi. Takže v jednom verši, v kapitule 6 Bhagavad Gita, verš číslo 5, nám říká pan Krishna, že měli bychom postupovat, měli bychom se povznášet, měli bychom růst Pomocí naší mysli. ne degradovat se. Ne jít zpátky jako raci. Ne, musíme jít dopředu. Pomocí naší mysli. A naše mysl, když ji používáme dobře, tak se stane naší přítelkyní. Když my um, umíme... Už jsem vám vypravil o tom příběhu toho koně. Když chce někdo skrotit koně divokého, tak to je velice těžké. Ale když je to dobrý krotitel, tak nakonec to zvládne. Takže tam máme takový příběh toho krotitele, který měl jeden král, který měl jednoho koně, který byl úplně... Nes... Ten král měl strašně rád koně, ale tady ten kůň nikdy se na něm nemohl projet. Proč? Protože to bylo nemožné ho skrotit. A tak ten... A vlastně měl ještě čtyři další koně, který měl pět koní nakonec. Kteří se přirovnávají k něčemu, já vám to řeknu nakonec. Kdo ví, jaký jsou těch pět koní, kterými který řídíme, který bychom měli řídit? Uvidíme. Nakonec se nám to rozluští tady v, tý, v tom příběhu. Tak ten král měl pět koní, jeden jako druhý, jeden za osmnáct, a druhý bez dvou za dvacet, a třetí za za 18 plus 2 <laughs> pět koní, který měl který nebyly možný nějakým způsobem skrotit. a co mm, udělal, vyhlásil velkou soutěž o skrocení těchto koní, přicházeli nejlepší krotitele z celé říše ale nikdo nebyl schopný jednoho, za, ty koně zabíjeli jednoho za druhým a ten, který se snažil na ně se tak spadnul a ty koně ho zdrtili. A jiný, se snažil se to podobným a taky to nešlo. A třetí silou, a to se potkal s obrovskou silou v těch koních a ne, bylo nemožné je skrotit. A tak všichni. Všichni ztráceli naději. Až nakonec ten král řekl, komu, kdo skrotí moje koně, tomu dám zařenu mojí dceru. Protože on měl velkou, velké přání jezdit tady na těch koních. Byly to nejkrásnější koně, které se mohli najít v celé říši. Ale bohužel nebylo možné na nich jezdit. A jednou přišel mladík, který řekl, já jsem krotitelem koní, já dokážu skrotit tvoje koně, ale musíš mi je půjčit na rok. Za rok ti je přinesu, přinesu všechny skročené. A ten král řekl, dobře, ačkoliv měl trochu strach o tady ty koně, ale nebylo už nikdo, na, celé, v celé, na celém světě se nenašel nikdo, kdo by je skrotil, tak teda je, mu je svěřil. A on odvedl tadyhle ty koně s velkými potížemi do svých stájí a uplynul rok plynulo to jako voda a za rok ten, ten král byl celý už celý rok si myslel, že už nejspíš toho mladého prince toho mladého krotitele ty koně už zabili a někde se mu utekli a, a byli určitě někde volní a už se ztratili ale za rok co se nestalo ten princ přijel na, těch, na jednom z těch koní a řekl králi, milý králi, dokázal jsem skrotit tvoje kole, koně. Teď mi dáš za ženu tvoji dceru. A král, cože, tomu nemůžu věřit. Ukaž mi ty další čtyři koně, jak si to dokázal, že na něm můžeš sedět, to je, to je nemožné. A on zapískal a najednou přiběhly ty čtyři další koně a úplně řechtali radostí a byli úplně spokojení. A on se... On, král se zarazil, jak je to možné, jak si to dokázal. A ten krotitel řekl, to je tajemství, ale protože jsi dobrým králem, tak ti ho svěřím. A vysvětlil mu, jak ze začátku viděl tu obrovskou sílu, tu obrovskou divokost v těch koních. A říkal si, tyhle ty koně jsou jako moje smysly. Není možné se jim postavit silou. Ty smysly by mě zabili, když já budu se snažit skočit silou. Musím to udělat pomocí inteligence. Protože inteligence, jak říká pán Krishna v Bhagavad je nadřazená smyslům. A tak jsem jim začal mluvit koním. ním. Začal jsem, když oni jedli, tak já jsem jedl. Když oni spali, tak já jsem s nima spal. Když oni běhali, já jsem s nima běhal. A takhle já jsem se stal jejich kamarádem. Všechno, co dělali, já jsem to dělal s nimi. A pozoroval jsem je, jejich zvyky. Stal jsem se velkým pozorovatelem. A tak jsem se stal jejich kamarádem. Protože když nemůžeme s naším nepřítelem, tak co se stane, co máme udělat? Máme se stát jeho přítelem. A tak můžeme potom najít jejich slabosti a jejich radosti. A můžeme jim pomoci v jejich nesnázích. A potom... Oni nám budou zavděčeni a vlastně nakonec je skrotíme. Tak to jsem já dělal a zpíval jsem jim Mahamantru, mantru. Hry Krishna, hry Krishna, Krishna, Krishna, Hri Krishna, hry, hry, hry, rám, hry, Ram Ram, Ram, Ram Krishna, Každý den, každý den. Tak, jak se zpívá naší mysli a naše mysl se stane naším přítelem. A já s láskou jsem s nimi pracoval a každým dnem jsem víc a víc se jim přibližoval až nakonec se nechali pohladit protože mě považoval jedna, za jednoho z nich a tím jak jsem je pozoroval a tím jak jsem s nimi žil a jak jsem měl k ním lásku tuhle tu obrovskou lásku kterou jsem k ním rozvinul jsem dokázal stát se jedním z nich ale věděl jsem že já jsem jim nadřazený protože já jsem který na nich bude jezdit ale tím, že jsem se stal jejich kamarádem, oni mi dovolili potom určit, co se bude dělat. Stejně jako oni napřed dělali, co, co chtěli, tak já jsem nakonec jim řekl, když jsem byl jedním z nich, co budu dělat, co budeme všichni dělat. Nás šest. Protože tím posledním z pěti smyslů je ten šestý smysl, která je naše mysl. Takže těch pět smyslů jsou naše smysly. A těch pět smyslů jsou jako koně, které jsou nekontrolovatelné, nekontrolovatelné a divoké. Ale když my pomocí naší mysli jako jeden z nich se převlečeme za jednoho z nich, dokážeme je pak řídit. Oni se nechají řídit, protože nás považují za jednoho z nich. To je to tajemství králi. A protože já mám dobrou inteligenci a já vím, co je dobré pro tadyhle ty koně, tak jsem mi naučil když zapískáš, tak přiběhnou. Když, když zvedneš ruku, tak se zastaví. Když jim řekneš čehí a hot, tak tě budou poslouchat, protože jsou to nejlepší koně. A stejně tak naše smysly jsou ty nejlepší. Takže já jsem se i zautorealizoval a teď už nemám potřebu ani vlastně se s tvojí dcerou, <laughs> protože už odejdu do... do Chrámu a budu tam se věnovat jenom spirituálnímu oddanosti nejvyšší osobnosti Božství, protože ta je ta, která mě uspokuje. A jestli mi dáš zaženu tvoji dceru, tak ji udělám s ní velkou jogínku, udělám s ní velkou duši. A král byl úplně nadšený tímhle s tím nádherným vysvětlením, který mu dal princ a navíc takový velký krotitel nejen těch, těchhle z těch koní, ale i smyslů. A dal mu za svoji dceru a jmenoval ho Gosvámím, jeho poradcem věrným, jeho věrným rádcem a v budoucnosti i králem. A tak všechno dobře dopadlo. <laughs> Tohle to je pohádka, ale na téhle té pohádce můžeme se mnoho naučit. A právě tady je ten systém, jak kontrolovat my, jako duše, kteří jsme ve, v tady tom městě s devíti branami. A když my osvítíme naše brány, svící poznání, nebudeme jíst ani pít, ani M, hledět, ani m, chodit někam, kde nám to nepřísluší, ani ne, nepožívat věci, které by nám škodily, ani nebudeme poslouchat věci, které nás odvíjí od naší cesty, které by nás mohly zničit, ani nebudeme po, m, si užívat věci, které se nám třeba i líbí, ale které by nám v budoucnosti mohly škodit. Musíme naší dobrou inteligencí ovládnout naše smysly a říct jim, ne, já jsem váš kamarád, vy mě musíte poslouchat, protože budeme dělat věci, které jsou dobré pro nás. A nakonec můžeme zbrzdit tadyhle tu velkou sílu a dát ji do služby, do naší služby, ale tím, že ji dáme do služby nejvyšší osobnosti božství. Takže to je ten, to je ten systém. A ty samskáry, ty, které, ty zvyky, které si přinášíme z našeho života, když jsme nekontrolovali ty smysly, když jsme ještě se nesnažili o to, je dostat do na, pod naší kontrolu. Tak tyhle ty samskáry, které teď se nám postaví na, do naší cesty a říkají, ne, ty budeš dělat to, co my chceme, my jsme tvoje zvyky, my jsme tvoje železná košile. Jak se říká zvyky, železná košile. Tak to je ta železná košile, s kterou nemůžeme nic dělat. Vypadá to tak. Ale když my, tam přichází ta velká pomoc nejvyšší osobnosti božství, pan Govinda, ten, který je pán smyslu a krav. Takže my se musíme stát jeho příteli, musíme mu sloužit s, s láskou. Vypadá to jako pohádka, ale je to odopravdové. <laughs> to je to, co mě na tom spirituálním životě se líbí. Ta pohádka se stane skutečností, protože my tomu věříme a čemu věříme, tomu dáme sílu a čemu dáváme sílu, to se stane skutečností a nakonec si dáme, si všimneme nakonec poznáme, že to je ta opravdová skutečnost že ta skutečnost, kterou jsme dřív žili byla iluze jenom <laughs> Promiňte mi, jeď zasměju, protože mně se to stalo a teď žiju z pohádky do pohádky a jsem nejšťastnějším člověkem na světě. Jo, to vyhlašu s čistým, smrti, s čistým srdcem, že jsem nejšťastnějším člověkem na světě a víte také můžete být, když budete poslouchat Hovory s Guruem, náš podcast, náš program, po každé, když vyjde nová edice. Budeme se snažit to dělat co nejčastěji, ale myslím tak jednou za týden, že tam budete mít jeden příběh a třeba i několikrát za týden. A tak můžete nejo to očekávat a můžete se tu naučit o tom, co jsou to samskáry dneska. Samskáry jsou ty největší nepřátelé. To je když se ta mysl stane naším nejhorším nepřítelem, když jsou to negativní samskáry. A když jsou to pozitivní samskáry, tak je naším nejlepším přítelem, jo, je to naše mysl, já ji poslílám obětí, mojí mysli <laughs> a všem myslím dobrých lidí a všem myslím všech lidí, protože když milujeme naší mysl, když si obejmeme, když se obejmeme, dejte si obětí, teď všichni si dáme obětí, se obejmeme, takhle obejmeme se sami sebe a obejmeme, jestli máme někoho kolem sebe, tak ho taky obejmeme, protože tak musíme obejmat naší mysl s tou láskou, ať nám vyhrknou ty slzy, protože že pan Sri Krishna, nejbližší osobnost božství, nám říká v mezi smysly, já jsem ta mysl. Takže nakonec vidíme, že vlastně ta mysl je nejvyšším pánem. A právě proč nám vždycky mluví ten hlas vnitřní, proč máme nejlepšího rádce v našem srdci, kdo to je? To je nejvyšší osobnost božství v našem srdci. To je pán Sri Sri Joy, A my ho můžeme poznat, my můžeme s ním kontaktovat, prostřednictvím konexe s naší mou myslí. A on nám dá všechno, jak se říká. Pros a dá se ti, proste a se vám dá. Zaklepte na nebeskou bránu a se vám otevře to, co... Co musíme naučit, to je to, co ve škole naučí, ale to učíme tady v hovorem s gurujem. Já vám o tom budu hovořit jednou a po druhý a po třetí a po milion miliontý, jestli je to potřeba. Jenom potřebuju váš vaš ohlas tady na, na to, jestli vám to funguje. A když vám to funguje, tak vám dám další eh, praktická cvičení. Jedním z nich je zpívat Mahamantru. Hry, Krishna, hry, Krishna, Krishna, Krishna, Hari Hari, hari ram, hry, ram, ram, ram, Hari Hari. To je to, co může způsobit, že naše mysl se stane naším kamarádem, když zpíváme hodně tuhle mantru. Najděte se nějaký, nějaký, nějaké korálky z Indie, takové ty korálky, jak, jaké jsou ze dřeva, 108 korálků, na kterých budete moci zpívat tuhle Mahamantru, Protože to je největší ze všech manter, to je ta největší přítelkyně naší mysli. Když my ji zpíváme, tak naše mysl se stane tím koněm, které, který nás poslouchá. Takže můžeme si představit tadyhle tu samskáru jako loď, která, který jsme dali směr a který jsme dali sílu. Představte si velkou loď, ten křižník, který křižuje oceán, jede těma těma 120 uzlů, tam ten parník tam jede na, na 120, na 200 kilometrů v hodině, tam nemá žádný, nemusí se ničemu vyhejbat, jede rovně tam jede a teď co se, co se stane, teď musí zabrzdit, protože přijíždí do přístavu a když nezabrzdí včas, tak co se stane, tak vlítne do toho přístavu, ať to všechno rozboří a roztříská tam ty všechny ty lodě, protože je obrovský a všechno to bude úplná katastrofa, tak co musí udělat ten dobrý kapitán? Ten dobrý kapitán musí si říct, už jsme asi... 50 km od přístavu musím už začít brzdit a dá tam ten zpětný, ty zpětný motory, vypne motory, tak taky už je tří palivo a nebo vítr. <laughs> Takže co se děje, když zabrzdí už 10 nebo 15, no 30 km, začne už tam dávat ten zpětný chod a začne už brzdit a tím může docílit toho, že když přijede do přístavu, tak tam vyjede úplně krokem a zabrzdí tam, kde chce úplně dobrý kapitán, proto dobrý kapitán se nedělá já za jeden den. Dobrý kapitán se musí naučit s jiným dobrým kapitánem. <laughs> Dneska je to bleskový kurz, protože chci trošku zkrátit ten podcast, ať to není tak dlouhý, abyste to mohli poslouchat cestou do práce třeba. <laughs> Ale bueno. Tak jo. Takže a taky to samý se děje, když, když ten, ta loď chce se otočit, musí začít otáčet co už 15 km před tím, než před tím bodem, kde se chce otočit. Ona může říct najednou teď se otočím a otočit se. To nejde, prostě to je ta setrvačnost, zákon setrvačnosti, gravitace, setrvačnost, tohle to všechno tam, to tam funguje, tyhle ty zákony materiální, tak stejně tak v nás funguje ten zákon karmy. A to, co jsme udělali v našem životě, tak to všechno, teď to sbíráme, to ovoce našeho jednání, všechno, co jsme udělali v životě a ve sto minulých životech. Představte si to, ta velká setrvačnost, která je v nás. Takže mnohokrát chceme změnit náš život. A co se stane? Nemůžeme ho změnit začneme brečet, proč znova já jsem udělal tohle, proč jsem znova spadnul do té samé pasti, proč já nemůžu, proč nemůžu, A já jsem tak na tom špatně, jako já nemůžu a teď se, si dáme naše ruce na hlavu, tak to teda ne, proto je tady hovory s guruem.cz, náš podcast, který řeší všechny tyhle situace, a tam máme právě tady ten systém, který jsem vám to trošku už nastínil s těma koněma. A navíc máme Mahamantru, mantru Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Vypadá to jako, že je to něco velice jednoduchýho, že tak lehce to nepůjde. Ale hmm. to je to překvapení. Jde to, jde to tímhle s tím systémem, tímhle tím jednoduchým systémem. Odevzdáním se pánu Krišnovi, odevzdáním se Bohu. Jak ho chcete nazývat? Aláhovi, nebo Manitúovi, nebo Govindovi nebo Jeho, Jehova, nebo pánu vesmíru, nebo nejvyšší energii. Jak ho chcete nazývat? Toho pána v srdci. Nazývejte ho jak chcete, máte volnost, on má tisíce jména, miliony forem, nazývejte ho a hlaďte na něj jak chcete, ale to nejdůležitější je sloužit mu, to nejdůležitější je dát našich pět smyslů a šestou smysl do služby jemu, stejně tak jako tenhle ten mladík dal do služby králi. Celý svojí bytost. On se tam odevzdal totálně. On věděl, že když to bude dělat jenom na půl, tak ty skroně prostě neskrotí. On se mu musí odevzdat té službě tomu svému králu, králi, aby dosáhnul to, co král chtěl. A tak dosáhnul nejvyššího... nejvyšší... O cíle a tím pro něj bylo stát se králem taky a stal se králem jenom tím, že se oddal králi tak to samý my můžeme se stát velkýma dušem velkýma dušema, velkýma mudrcema velkýma osobnostma nejšťastnějšíma lidma to je to nejdůležitější to není pro ostatní lidi, to je pro nás to opravdu šťastnýma to je ten nejvyšší cíl, který můžeme dosáhnout. Dosáhnout nejvyššího štěstí. A tím je, když zkontrolujeme naše smysly, tak už žádný samskáry se nám nepostaví, žádný, žádná trnicá cesta, všechny ty trny z té karmy, z těch reakcí, těch našich akcí, všechny ty mm, trpky e, rostliny, které jsme zasadili. A teď je musíme jíst, protože karma, protože karma. Všimněte si to. Karma má tři fáze. Jedna je e, semínko. Pak je to ta rostlina, která roste. My jsme zasadili jednu akci, udělali jsme nějakou věc. A teď to začne být neviditelná, začne růst neviditelná reakce. Začne růst ta rostlina. A nevíme, jaká to je. Ještě není vidět. A teď se začne rozvíjet ten květ. Ještě to není vidět. A ještě nevíme, co se bude dít. A to může trvat sto životů. Sto životů, Představte si to. Naše duše je nesmrtelná a naše tělo je jako... jako... Jako oděv, každý, když už je spotřebovaná, spotřebovaný, když už je struchně když je špinavý, tak to vyměníme za další. To samé s naším tělem, když naše tělo už je z chátry když už neslouží, když je nemocný, když už, je, když už nemůže víc, tak ho opustíme a vezmeme další tělo. A tam ta karma vlastně tu, tu přenášíme z jednoho života do druhého. Všechny ty akce, co jsme udělali a nedostali jsme ještě za to žádnou odměnu, tak tyhle, ty všechny akce je dostaneme jako nebojte se, všechno to dostaneme, všechno dobrý ale taky to špatný takže musíme dělat dobrý věci, aby jsme odstranili ty špatný jak jsme slyšeli v minulém podcastu jak ten chlapec tam dostal ty reakce za svoje špatné ciny a ten dobrý dostal ty reakce za ty dobré činy. A co se stalo, že, že zmírnil ty reakce a ten druhý taky spálil všechny dobré akce tím špatnejma akcema, který dělal v tomhle životě. A všechny dobré věci, které udělal v minulém životě, je spálil. Tak to mi právě si musíme uvědomit, musíme si být vědomí tadyhle poznání, jako proto já tady se snažím tímhle, s tím entuziasmem vám to transmitovat, tohle to není, to už je jedna z praktik poslouchat naše uši, je dáváme teď do služby pána Krišny, je dáváme do služby Boha, je dáváme, je, je podmaňujeme, Naš, naše uši jsou teď úplně napjatý, co se bude dít, co nám to ten Rajendra s vámi tam bude vyprávět, co nám to tam zas budem mazat med kolem úst? <laughs> tak to ne. já vám dám med, který můžete ochutnat přímo na vašem životě, já vám nebudu mazat, tady nebo vás opět trohlíkem. já vám dám ten opravdový chleba, ten dobrý chleba, ne ten chleba, který je plný chemie a který každý dnem ho dělají umělejší, ne, ten chleba, který opravdu chutná, ten právě z toho pravýho celozrnného obilí a z toho, z té dobrý vody ze studně, jako ten dobrý chleba, který jsme udělali my, tam jsme ho tam prohnětli. To je to, já ho tady teď hnětu jako a mám ho tam servíruji, abyste ho mohli ochutnat, to je fakt dobrý chleba. Dobrý příklad, protože když vždycky v minulosti vítali někoho, tak mu dávali ochutnávat chleba a vodu a sůl, protože sůl měla, ale mořskou sůl, ne tu rafinovanou sůl, už jsme za to u toho, zase u toho, všechno nám to rafinujou, všechno nám to plní chemii, my potřebujeme čistý věci, sůl z moře usušenou, ta má dobrý látky, jako. ne ta rafinovaná sůl, který odstraní všechny minerály a dají nám jenom kus magne z toho NACL, ta hm, sodný nebo jak se to jmenuje v chemii, jenom jednu látku a odstraní 108, 116 dalších látek. Ty mendělejovy, mendělejovo hm, tabulky, všechny tyhle ty dobrý, hm, všechnu tu porci, která by měla přijít v té soli, ji odstraní. A to se nám stává dneska každým dnem, takže musíme být inteligentní a hledat všechny dobré věci tady v tom světě. Nenechat se obelhadovat, nenechávat se opět drohlíkem. Ok, protože tady vám pomůžeme v hovory s Gurujem, tady všechny vám můžeme dát všechny tyhle ty... Mm. Uh. <laughs> už musím končit, už se mi zapomínají český slovo. A taky, protože to chci trochu zkrátit, všechny tyhle doporučení vám můžeme dát prostřednictvím podcastu, můžu odpovědět na vaše otázky. A taky osobně prostřednictvím našeho dotazníku, který máme na naší stránce hovoryzgurujem.cz Takže neváhejte a napište nám ohledně třeba i dobrého, dobrého stravování, ohledně karmy, ohledně vašich problémů, ohledně Jakéhokoliv věci, která vás tíží nebo nemůžete s ní, anebo jste jenom kuriozní, anebo hledáte nějaké řešení na něco, tak vám tady pomůžeme. My máme řešení na všechno tady, když jste samozřejmě schopni pro to něco udělat. To je ten základní věc. Takže to samé se nám děje s tou výmyslí, abych to dokončil, že prostě musíme pro to něco udělat, takže začít si být vědomí, začít pozorovat nás samotný, být si vědomí, že nejsme ta mysl. Ale můžeme se stát i kamarádi daleko lepší než stát se její nepřátelé, protože bojovat s nepřítelem, tadyhle ten nepřítel je ten z těch největších nepřítelů, z těch nejsilnějších, jak nám říká pan Sri Krishna v Bhagavad -Gitě. Takže musíme s těma, těma nejlužnějšími trikama a nejzlužnějšími Hmm, ne intrikama, ale trikama. <laughs> zdravýma trikama, zdravýma pastičkama, jak ta mysl nám dělá pasti, tak my taky musíme udělat pastičky. Ale to jsou věci pro to, aby Jí, aby jsme jíst zkrotili, jak on udělal tenhle ten princ past na ty koně, tak my taky musíme udělat past na naší mysl, přesně tak, ale není to past špatná, aby jsme pak, jak dělají lovci, udělají past na zvíře a pak ho zabijou, vlastně to my neděláme, my uděláme past na naší mysl a pak jí dáme lásku, přesně tak, a ona nám pak dá víc lásky, protože to je právě ten trik těch samskár, když my dokážeme, použít tady tu obrovskou sílu, která je v té mysli a v té šakty, protože je ta největší šakty, je cesta prema bhakti. Oddanost, oddat se Bohu, oddat se téhle nejvyšší lásce v jedný osobně, která je pán si Krishna. Takže když my dokážeme zaměstnat tyhle smysly ve službě, je to ta cesta nejmenšího vysílení. Nemusíme to dělat silou. Láskou, s láskou, s láskou. Láska je ta cesta. Takže když my dokážeme poslouchat tadyhle ty hovory s budujem, když my dokážeme zpívat mahamantru, cesta, to jsou vlastně čisté jména Boha. Hari, ten, který odstraňuje všechny překážky z našeho života. Krishna, ten, který všechno přitahuje. Ten nejpřitažlivější, který přitahuje všechny živé bytosti a Rama, ten, který je pramenem všeho poznání a vše, vší eh, radosti. A mají daleko víc ještě významu, všechny tyhle ty tři slova, Hari, Krishna i Rama. A když my to spojíme do, do Mahamantri, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna, Krishna, Hari, Hari, Hari Ram, Hari Ram, Ram Ram, hari, hari, Hari, která nemá žádné omezení, můžeme to zpívat nahlas, můžeme to zpívat potichu, můžeme to zpívat, kde chceme a jak chceme. A s, hlavně s láskou, s láskou, s láskou a s oddaností. Uvidíte, jak budete daleko lehčí moci kontrolovat vaši mysl? A taky náš jazyk můžeme kontrolovat tím, že budeme obětovat naše jídlo pánu Krišnovi. Samozřejmě on je ten, který stvořil tadyto všechny semínka všech těch rostlin, kterými jíme. Bez semínek by neexistoval žádný živý tvor, protože všechny tady v tom světě existuje na bázi semínek. Jako. Takže tady jste všechny rostliny a nejlíp být vegetariánem, samozřejmě to nám taky pomůže kontrolovat naší mysl, protože promiňte jedlíci masa, ale máte to trochu těžší s tou kontrolou vaší mysli. Protože mysl, která v těle, které je, který se, který, v který požívá krev a mrtvé těla, samozřejmě se rozvíjí ne, nevědomost a vášeň a ty nám znemožňují kontrolovat naši mysl. Protože naše mysl je nejlepší kontrolovat je s dobrotou, s tou kvalitou dobrota. A když člověk zabíjí a nepounechával zabíjet a pak se s tím uh, vlastně řekně mi, co jíš a řeknu ti, kdo si. Takže vlastně ať váš um, ať vaše jídlo je i vaším vaším lékem, co řekl Sokrates. Takže právě, když jíme mrtvé věci, tak nás to nevyléčí. Naopak nás to onemocní... V... Nemocníce jsou plné lidí díky jedění masa! Přesně tak, je to tak. Já se tím nebudu tajet. Řeknu to tady na plnou hubu, jak se říká. Takže, když chcete být zdraví a, po... a taky, abyste mohli kontrolovat mysl, tak je... buďte vegetariáni anebo vegáni! Aby taky proto, protože to je velice důležitý, abyste mohli jít prašádam, prašádam jíst, prašádam, což je obětovené jídlo Bohu, tak to je nejlepší to obětovat. A když to člověk chce obětovat, tak to musí být vegetariánský, protože pán Bůh, který je láska, on neakceptuje nic, co by bylo, co by trpělo když se to obětuje, ne, aby se to mohlo obětovat nic mrtvého, on nechce. On chce věci, které jsou živí, věci, které jsou, mm, jsou plný života, které jsou plný dobroty, sladkosti mm, a věci, které jsou šťavnaté, které jsou mm, milé srdci. Jak bychom mohli jíst něco, co co, jak by mohlo být milý našemu srdci eh, podříznout krk nějakému zvířeti. To není milý srdci, jako, to, je, to můžeme říkat, co chceme, ale to prostě to může být milý srdci nějakého člověka, který je fakt jako, hodně zdegradovaný. OK, takže hm, to je další možnost, jak kontrolovat náš jazyk, který je nejtěžší kontrolovat, jako obětovat hm, tou hm, mantrou, třeba zrovna maha mantrou a nebo jenom říct třikrát srývišnu, srývišnu, srivišnu, sri když uvaříme to jídlo, nebo když vezmeme tu, to ovoce nebo zeleninu a teď ji obětujeme tadyhle s, s tou mantrou. Třikrát opakovat srývišnu, srývišnu, srývišnu, děláj srývišnu. Takže právě tím se obětuje a vlastně s láskou mu to obětujeme, nejvyššímu pánu, on to ochutná všema jeho smyslama a nechá nám prašádu, což jsou ty zůstatky, to jsou ty zbytky, ačkoliv to nezní uh, zbytky, se, to, se tomu vždycky přikládá um, takový negativní význam, ale jak bych to tak vyrádřil, spíš jsou to jakoby... Um, um, je to... Překlad prašádam znamená milosrdenství, milost znamená, znamená tohle. Znamená, dá se to použít to slovo i jako na, v sanskritu. To, to má význam jako na všechno, cokoliv my máme, vlastně my jsme to mohli, měli obětovat a stane se to prašádam. Takže cokoliv my děláme, cokoliv my darujeme, cokoliv my jíme, cokoliv my e, m, obětujeme, všechny tyhle ty věci. Který máme, který používáme, bychom měli obětovat pánu Krišnovi. A stane se to, je... a on to akceptuje. A nám to vrátí. S, jako ta nejlepší banka lásky, ne? my tam uložíme a vrátí se nám to s procentama. A vlastně on nám to vrátí ještě s tady těma lásky plnýma procentama, protože on má radost, že my ho rozeznáme, že my se na něj vzpomeneme. To je jako když si někdo na někoho spomene, A zavolám že jsem si na něj vzpomněl a zavoláme mu a on a, mě překvapil, to je zrovna jsem na tebe myslel. Tak teď mi zavolá, to je radost, jako a vyhrknou můj slzy a tak. Tak to je to samé s panem Kryšnou, my, my si na něj vzpomeneme, my, to je náš věčný otec, to je náš stvořitel, to je náš kamarád, to je náš nejlepší přítel. A teď si představte, že po letech si na něj vzpomeneme, jsme na něj životy celý nemysleli, ale si na něj vzpomeneme a začneme mu obětovat naše jídlo a všechno a dávat mu díky za to, protože od něj všechno přichází. Tak on mu vyhrknou slzy lásky a ty slzy zničí všechno naše utrpení. A to je právě to prašádám. to nám pomůže jako kontrolovat náš jazyk. A tak potom taky mluvením o něm, taky vlastně mluvením o těchto láskyplných transcendentálních věcech, a spirituálních, taky očišťujeme náš jazyk. Tak už tam máme tu mahamantru, máme tam hovory s gurujem, jaký tu teď máme. O, když hovoříme s gurujem, očišťujeme taky náš jazyk. A taky máme to jídlo očištěné, které je to prasádam, což jsou ty zůstatky potom. Po On to ochutná a nechá nám a takže vlastně, když my to jíme potom, tak jíme nektar. Protože když on něco ochutná, tak se to stane všechno nektarem. To je jak on čeho se dotkne, tak se to stane nektarem. A my jíme tady ten nektar, takže celé naše bytost se očišťuje. Takže to je ono, není potřeba bojovat s těma smyslema. Je to potřeba zaměstnat je oddanou službou Bohu. A další třeba na co můžeme používat naše ruce k tomu, aby jsme třeba se objímali s jinými lidmi, kteří taky mají tady tu lásku k Bohu, protože jsou plný lásky, takže je obejmeme. A teď co se stane, že se ještě expanduje tady ta láska. A nebo můžeme něco vytvářet pro Boha, můžeme dělat cokoliv, jako, abychom jsme předávali tady to poznání a dali a rozvíjeli nás samotný a můžeme používat ty ruce, aby jsme Náš chrám, jako který si můžeme udělat, taky o tom ještě budeme mluvit, jak si udělat chrám ve vašem domě. A nebo jít do chrámu a pouha máhat tam. Jestli znáte nějaký chrám Boha, tak jít tam. Třeba náš chrám v Almerii. Máme tady v poušti. Máme uprostřed pouště. tam oáza. A tam můžete přijít a, a pomoct, pomoct nám tam s něčím jako a vaše ruce se zaměstnají službou Bohu. A nebo nám můžete něco navrhnout. Tady v podcast Prema. Tady ten podcast hovory s Guruem Báječný, Tady nám můžete poslat vaše připomínky. Já bych chtěl nějak, nějak sloužit Bohu, jak to udělám. Tak tak my vám něco doporučíme jako osobně na osobní e, v kontaktu s vaším osobním zaměřením nebo v nějakých e, dobrých vlastnostech nebo dobrých e, věcech, které vy umíte, tak vám dopomůžeme jako, m, skontaktovat to s, s Bohem, s panem Shisí Krishnou. A taky třeba... M, naše nohy, na co musíme používat nohy, který chtějí jenom běhat tam, kam se jim zachce a, ne, a nepřináší nám nic dobrýho. Vždycky jenom jdem tam, kam zrovna nám potom na, dají nakládačku. Jako. To nejde. My musíme chodit do chrámu, my musíme chodit do hor, aby jsme, se na, aby jsme tam se naplnili pránou, anebo aby jsme chodili tam, kde se, jsou je spirituální skupinka lidí, aby jsme si vyměnili zkušenost. Naše Mnohé mají sloužit k tomuhle, k tomu, to je ta služba našich smyslů nejvyššímu pánu. A taky třeba hmm... Naše, už jsme to jmenovali všechno, oši, uši, oči, oči, oči, na co musíme používat oči? Na to, aby jsme koukali na, na pán, formu pána Krišny. jděte na Google, dejte tam krišna a imagine, imagine, uh, images obrázky Pana Krišny. Můžeme se kochat těma nádhernýma krásnýma obrázkama z ved a z formy Pana nejvyššího Pána, který má barvu mraku nabitého nabitého deštěm a jeho kůže je hebká a má, jeho krky je jakoby lastura a jeho oči jsou, se podobají lotosovému květu stejně jako jeho ústa které mají barvu lotosového květu a jeho vlasy jsou hebké a jsou jakoby splavé černé vlasy a jeho oči jsou jako jako rybičky, které jenom hledají, jenom jsou strašně aktivní a plavou sem a tam a jsou strašně aktivní a pořád se hejbou a, se, a má takovou zlobivý ale zároveň plný výraz. A je to takový malý ulicník taky, protože krade vždycky, když byl malý, tak kradl vždycky mléko těm pastevkyním kráv a vždycky jim vyváděl nejrůznější věci a kradl máslo se svými kamarády. A taky pozval spoustu opic, aby mu pomohli eh, tam vzít to, ukrát to mléko anebo to máslo a pak se s ním předspali všichni. <laughs> to jsou láskyplné hry Pána Krišny. A on má taky mm, na, na svém krku má nádherný drahobam kam a taky neustále má jednu flétnu nejrůznější flétny, na které hraje strašně líbezné melodie, proto se, se ho taky se ho nazývá Krišna ten, který je nejatraktivnější protože jeho forma a tak jak hraje taky na tu flétnu, tak všechny bytosti ve vesmíru jsou unesené tadyhle s tou hrou jako. ta je tak nádherná, že se naplní všichni nektarem jako a všechny ty krávy se zastaví a, a, a přestanou ji žvíkat a začnou jenom takhle kulit oči prostě, když slyší a jsou všichni unešený tadyhle s tou hrou nádhernou a to je pán Krišna, to je nejvyšší osobnost božství který je v našem srdci, takže musíme mu zpívat a musíme ho volat jeho jménem aby se probudil v našem srdci a aby jsme mohli si s ním povídat a, a byl to náš nejlepší přítel OK, tak jo, tak to bude už pro k všechno. Budeme ještě mluvit o těch samskárách a o kármě víc než jednou, protože to je jako to nejtěžší na, spiritu, na začít vlastně. To, když překonáme... Tak už jsme to vyhráli všechno vlastně, tak už můžeme řídit náš život na tadyhle ten nektar, na pána Kryšnu, na jeho nej, nejkrásnější příběhy, kterých je nekonečno, jako můžeme neustále jenom o něm si na něj vzpomínat, můžeme vykonávat těch devět druhů, ty oddané služby, o kterých taky budeme mluvit. Takže máme spoustu materiálů a spoustu nektarů, který na nás čeká tady v hovory s guruem.cz. Čekáme na vaše připomínky, na vaše otázky a na vaše m, taky na vaše zkušenosti spirituální. Můžete nám napsat, můžeme to tady přečíst, můžeme to tady uh, taky o tom promluvit a o nejzůznějších věcech, které chcete vyřešit. Tak to můžeme tady pohovořit o tom a dát vám nějakou odpověď, která vám bude k něčemu sloužit potom. OK, takže už jsme to všechno probrali, tak o čem jsme dneska mluvili, tak o tom kořenu těch všech problémů, což jsou ty samskáry a ta naše negativní karma, ta vikarma. Vikarma znamená věci, které jsou zakázané, věci, které nejsou dobré pro nás, věci, které nám jsou na obtíž potom, ta karma negativní a navíc, která ubližuje i ostatním, jako to je na pomyšlení, jako nedělejte nic, co by mohlo ublížit ostatním. Potom jsme mluvili o tom, jak se stát přítelem naší mysli, ten příklad toho prince, toho krotitele koní, jak se stal přítelem těch koní a nakonec je všechny skrotil. Ty koně, který nikdo nedokázal skrotit, tak on to dokázal tím, že se stal jejich přítelem, jako nedělal to silou, udělal se jejich přítelem a taky ten čas. Čas je velice důležitý. Časem, jak se říká, čas je ten, který může zničit všechny světy, jako ten, který je všech světů, to je největší síla, která existuje ve vesmíru, čas. A je to nejvyšší pán taky, je to jeho aspekt, vlastně je to on sám, ten čas. A potom jsme mluvili taky o tom, mít tadyhle... To, to je taky ještě tam přiložím k tomu mít trpělivost s náma, s náma samotnýma když jsme jednou spadli do nějaký pasti, když jsme jednou měli nějaký problém a znovu jsme do toho spadli, mějte tu trpělivost milujte se přesto, ačkoliv ta láska hory přenáší, láska hory přenáší, milujte se, obejmenějte se každý den, ačkoliv jste dneska udělali něco špatného a něco jste nezvládli něco jste nedokázali kontrolovat to nevadí, omluvte se, mějte k, k vám samotným. Obejměte se a omluvte se jako nejlepšího přítele. To je to, co pak může rozplynout tady ty samskáry. Ty samskáry chtějí jenom tam, protože my, vždycky náš systém je být naštvaný na nás samotný a mlátit hlavou o zeď a rozbít si hlavu jenom tím, jak, jsme, jak se nemáme rádi, protože děláme věci, které jsme v minulosti zasadili. Ale jak říká Buddha, já nejsem, který byl včera, to nejsem já. Já jsem ten, který je tady teď a tady. A já teď a tady se naplním láskou, kterou mi posílá tady Prémara Džendrada s vámi, z hovoru s guruem. A já se obejmu teď hned. Znova se můžeme obejmout. Já ten podcast na dneska nedokončím. Ok, takže já vám posílám všem lásku a buďte si vědomí, že jste teď a tady a ty samskáry tam jsou jakoby, ty jenom mají sílu když my jim dáme sílu, ale když jim ji vezmeme a dáme jí naší lásce k nám samotným, k pánu Krišnovi tak to se stane, že pán Krišna se tam manifestuje v našem srdci a to se, to rozplyne všechny tyhle ty negativní samskáry nebudou mít sílu, budou, mít, budou jakoby takový jako ten když, ten sníh, když vy, vy, vy, vyjde slunce prostě, tak nebudou moc nic dělat pán Krishna jako slunce, my mu dáme lásku a on nám dá lásku a ten sníh nebude, ačkoliv byl strašně, je, je, v zimě měl strašnou sílu jako, a nás tam mrazil, jako, ale on nemůže už nic dělat, protože vyšlo slunce a musí se rozplynout. A teď tam brečí jako ta kroupa, jak v té bohatce. Já jsem kroupa, musím se rozplynout. Prosím tě slunce, zajdi, já chci, já chci být ještě tady mrazit. Jako... A slunce říká, váš smůlu, kroupa kroupo, ty špatná kroupo, já tě miluju a dám ti moje, moji sílu slunce, to teplo ti dám, neboj se a obejme tu kroupu a ta, a ta kroupa se rozplyne a to jsou ty samskáry, který se rozplynou když my budeme mít lásku <laughs> Ok, tak už ten review se dostávám do extázy, tak radši už skončím, okay? Tak jo, mějte se všichni fajn a nezapomeňte, že tady jsme a čekáme na všechny vaše rotoří a že taky jsme tu, i když třeba zrovna nás neposloucháte, tak já na vás na všechny myslím a, jsou a neustále vám posílám spoustu lásky a můj guru Sri Prima krishnadas Babaji taky vám posílá spoustu lásky a jeho guru svý Prana krishnadas Babaji Márač z Indie, který má sto let a neustále jenom zpívá Harry Krishna, Harry Krishna, Krishna Krishna, Harry Harry Hare Tam, Hare Bol a je plný ekstaze neustále tak taky pořád vám posílá spoustu lásky a ještě celá naše linie všichni vám posíláme lásku <těk> takže už nemůžete dělat nic jiného než být plný ekstaze a všechny samskáry skáry. něm dáte pasaporte jak se říkáte ve španělsku dáte jim pas a až jdou do země do země která tam je hodně daleko jako pryč tady tady, pryč od nás, oddalte se ok, tak jo mějte se fajn, mucha prema, rade, rade u unabraso velký obětí pro všechny ohu chtěl jsem udělat ten nejkratší podcast a udělal jsem ten nejdelší bueno, a když je to pro dobro lidstva tak to nevadí <laughs> tak se mějte zatím